Правият път Беседа от учителя държа на предобщи и клас на 20 юни 1934 г. Добрата молитва Размишление Ще прочита 20 глава от Евангелието на Матея от 1 до 17 стих. Изпяхме духът Божи Съществува едно противоречие в живота, в сегашния живот. В самото начало на сегашния живот съществува едно противоречие. Задачата е човек да се освободи от това противоречие. Няма да ви разправим как е дошло. Не се знае как е дошло. Сега се изучава как трябва да се излезе от него. Откъде е дошло, защо е дошло, не се знае. Сега се изучава как да се извади предмета. Представете си, че някоя мишка е влязла във вашата къща. Не сте видели откъде е дошла, но един ден почва да чопли, да човърка тук-там, безпокоиви. Вие мислите сега по кой начин да се освободите от нея? Не е голям разбойник, малък разбойник. тук там е, ще направи нещо, ще направи някоя пакост. Ще изяде малко от хляба, но като изядеш от този мишя е хляб, изприщат ти се устата. От това противоречие излиза недоволството в живота. Защото и здравите, и болните хора са недоволни. Болният е недоволен, че няма здраве, и здравият някой път е недоволен, само че. Недоволството на болния се различава от недоволството на здравия. Сиромахът е недоволен, че е сиромах, а богатия по някой път е недоволен, че няма повече. Различават се. Единият е недоволен, че няма нищо, а пък другият е недоволен, че няма толкова колкото той си предполага, че трябва да има. Да кажем, че вие поступвате в училището и казвате. Като свърша първи клас, достатъчно е. Но после виждате, че с един клас работата не става и казвате. Втори клас, като свърша, достатъчно е. Но после се убеждавате, че из два класа работата не става. После казвате. Обидих се, че из трети клас работата не става. Същото констатираш и за четвърти, пети, до седми клас. После казваш дойдох до осми клас, но стига толкова с. Но после казваш И с осми клас не става. Следваш в университета първа година, втора, трета, четвърта и после казваш Не стига. И казваш трябва да се специализирам. И пак време не остава. Днес ще се специализираш, утре ще се специализираш, като се специализираш, специализираш и нямаш вече сили какво да специализираш. Онзи цигулар, който свирил, най-после му се схванали ръцете и не могъл вече да свири. Ръцете му не държали. Той свирил, свирил и най-после от притеснения се разстроила неговата нервна система. Нещо преподава теоретически, но трябва да се преведе и практически. Може е да разправиш на един човек какво нещо е доброто? Но да направиш едно добро? Ще му кажеш Ела с мене. А ще ти кажа какво нещо е доброто. Този предмет на глед няма съответствие с предмета, с който започнахме. Говорихме за доброто, а пък сега близам и говоря за един друг предмет. За доброто. Турците казват НЕРДЕ ШАМ, НЕРДЕ БАГДАД Ще кажат Няма логика. По някой път вие сте недоволни. Но бих желал да ми дадете едно обяснение какво нещо е недоволството. Вие казвате. Аз съм много недоволен. Е, добре. Представи ми какво нещо е недоволството. Аз много бих дал за да ми представи някой каква черта има недоволния. Някой, който рисува, как ще представи недоволството. Един човек работи, но е недоволен. По какво познаваш, че е недоволен? Седи си той, тих и спокоен. Откъде схващаш, че е недоволен? Четеш една книга и казваш. Не ми хваща окото тази книга. Каква е основната черта на недоволството? Малко ще ви улесня. Кои са отличителните черти на светлината и тъмнината? Светлината свободно може да ходите. Като имаш светлина, не се спъваш. Можеш да избегнеш всички мъчноти. А пък тъмнината се отличава по това, че в нея нищо не виждаш. Можеш да се спънеш. Какъв е пътят не знаеш, а всякъде можеш да паднеш в големи противоречи. Тъмнината се отличава по това, че не ти дава възможност да се справиш с мъчнотиите, които са по пътя ти. Следователно, там се изисква голямо внимание. Изисква се една пръчка, като вървиш ще буташ по пътя си, а не да тръгнеш урболашката. Ще буташ, когато вървиш, ще тори ума си, защото не знаеш може да има някоя пропаст. А пък при светлината няма какво да се бъркаш. Ти казваш на някого. Той разбърка една работа. Що ме объркал една работа? Кога я е объркал? Деня или нощя? Нощя. Ти като вървиш тъмината можеш да загазиш и да размътиш водата. Кой ти даде право да мътиш водата? Ти ще кажеш, понеже се намирам в голямата мълния. Когато някой път имате недоволство вътре във вашия живот, някой е размътил водата. Вие сте недоволен. За какво? Водата е размътена във вас. Вие не сте виновати, но онзи, който е размътил, и той не е толкова виновен. То е едно странно обстоятелство. В дадения случай как ще се справите с вашето недоволство, с това противоречие? Как ще го премахнете? Ще трябва да чакате. Ще се мине може би цял един ден, за да се избистри тази вода, да се източи тази вода от мястото, където е текла и трябва да чакате да дойде новата вода. Онзи, който е ходил в тъмнина, е покварил водата без да знае. Вие трябва да знаете новата вода, която никой не е прекрачвал. Защото никога не трябва да пиете вода, която някой е прекрачал. Сега, ако ви там едно правило, вие веднага ще схванете буквата на нещата. Да кажем, че искате да пиете вода, но някой отгоре е прекрачил, но няма да искате да пиете. Някой човек, чието ръце са нечисти, отива да вземе хляб. Не го взимай този хляб. Тогава какво трябва да правиш? Чакай, докато хлебарят опече друг хляб нищо повече. Но това са посторонни работи. У недоволните хора има едно нещо. От тях отсъства любовта. Те нямат понятие за любовта. Те са недоволни, че любовта ги е напуснала. Не, че е доброволно ги е напуснала, но те са извън областта на любовта. Следователно, те са недоволни както един човек, който е извън областта на светлината и е недоволен, че е в тъмнина. Има недоволство в него. Няма никаква лампичка. Той трябва да развива своя разсъдък. Когато в душата на човека не седи любовта, трябва да седи неговия разсъдък, за да може да подготви пътя на любовта. Защото някой път любовта идва, както идва светлината. Човек трябва да бъде готов когато дойде любовта да го намери готов. Защото ако не го намери готов, той нищо не може да се ползва. Любовта си има външни прояви. Тя носи най-великото. И ако ти не си готов да възприемеш това най-великото и да го разбереш, ти не се ползваш. Тя слиза от самата вечност, за да стане същина на този живот и от тази любов зависи живота ти. И ако любовта не те посети, ти си недоволен. Вие имате обикновено разбиране за живота. Например, заекът има обикновени разбирани. И ако ти нарушиш неговото обикновено разбиране, заекът не може да разбере каква нужда има хъртът да го гони. И до сега зайците не са разрешили какво заставя хръдките да ги гонят. Те казват. Да сме им направили някоя пакост не сме. Нито една лоша дума не сме им казали, нито един камък не сме хвърли срещу тях. Ние мирно си пасем и не можем да разберем защо ни гонят. Вие някой път питате. Защо ни се случва това нещо? Защо този човек направи това? Не разрешавайте въпроса, защо ви гони хърта? Той е един от неразрешимите въпроси. Остави го за далечното бъдеще. Аз съм намерил само едно разрешение. Когато ме питаха зайците, като минава в покрай тях, те ми казаха. Ти си учен човек. Защо ни гонят хъртовете? Не турийте този въпрос. Променете вашите очи, уши и прочее. По-лесно е да промениш своя заешки образ в друг, отколкото да решиш въпроса защо хръдката те гони. По-лесно е да измениш формата на зайка, той да стане друга някоя форма, отколкото да разрешиш въпроса защо хръдката го гони. Зайците казаха. Ще си помислим по това. И до сега, както виждаме, все си мислят зайците. Но са взели предвид моите думи. Когато аз минах по край зайците, ушите им бяха малки, а пък сега са израснали и големи. По какво се отличава зайщината? По страха. Тупа сърцето на зайка от най-малкия шум. Когато зашуми най-малката тревица зайкът ускори своя бяг. Зайкът седи като голям юнак, но като я бутне тревицата подскочи. Всичко него е готово за бягане. Представете си, че зайкът не бяга тогава ще стане това, което заекът не обича и за да не стане това, което заекът не обича, непременно трябва да бяга. Трябва да дойде страхът. При страхът човек се научава да разсъждава. Без страх човек не може да се научи да изпълнява волята Божия. Казано е. Начало на мъдростта е страхът, Господен. Да мислиш, да разсъждаваш, това не е начало да изпълняваш волята Божия. Да мислиш и да разсъждаваш, това е начало на знанието. Така е. Но законът на любовта е началото да изпълняваш волята Божия. Ще минеш през страха. Там ти е пътя. Всеки един човек, за да стане учен, за да придобие знание, трябва да мине през областта на страха и да дойде до областта на любовта, която разрешава постепенно въпросите. Сега, не искайте да се уреди целия ви живот. В любовта съществува един закон. Днес като се наядеш за утрешния ден не мисли. Турците казват Аллах Керим, а пък християните казват и Ире, няма да се спирам философски върху тези думи. Приблизително това значи Господ ще промисли, заутре Господ ще промисли. Не си ти, който ще промислиш. За ядене майката промисля, а пък дължността на децата е да ядат. А майката приготовлява храната. Ние сме в една епоха, в която ние сме деца. Трябва да се храним добре. А пък ако стане да приготовляваме тази храна, съвсем ще се забъркаме. Други същества от невидимия свят приготовляват храната. Унеси и плодове, които растат, не ги приготовляваме ние. Също житото, което расте, също така въздухът, който изпълва пространството и прочие. Ти само ще възприемеш въздуха и храната. Ние по някой път искаме да уредим живота си. Не е възможно да уредиш живота си. То е най-сложното нещо да уредиш живота си че ти имаш отношение с милиарди същества, пътя по който ще тръгнеш не може да го избереш. Където и да тръгнеш, ще има стълкновение и само Божественото ще те прекара през един много по-тесен път. Ще минеш през един тесен път, за да не влезеш в стълкновение с никого. Иначе ако влезеш в друг път, ще бъдеш в стълкновение с този, и Сонзи Ти не вървиш по правия път. Трябва да минеш по един път, по който няма да имаш стълкновение. То е правия път. Правият път е онзи, в който да не си в стълкновение с никого. Правия път е да нямаш никакво противоречие в душата си. Имаш ли противоречие? Ти не си в правия път. Ти си в пътя на изправлението. Правия път е пътя на любовта. Не трябва да има абсолютно никакво противоречие, но за да няма абсолютно никакво противоречие, ти трябва да си в този път. Извън този път ти можеш да вървиш по пътя на знанието. Могат да ти кажат ти не се безпокой. Това не прави, онова не прави. Могат да ти кажат такива неща. Да допуснем, че ти вървиш по един път и си имаш едно шише с вода. Дошъл е някой и ти е изпил водата. Ти се безпокоиш, жаден си. Казвам ти. Ти си близо до извора, напълни си своето шише от извора. Когато дойде някой и ти изпие водата, има ли тогава основание да се безпокоиш? Ще го напълниш. Щом някой иска да не се безпокои, непременно трябва да бъде при водата на любовта. Гдето се казва човек трябва да бъде при Бога, това се разбира. При любовта. Бог според мен е мястото Гдето няма абсолютно никакво противоречие. Той е един път, където човек само се учи да яде. Няма да мисли, откъде ще дойде хляб. Той само ще диша и няма да мисли, откъде ще дойде въздуха. Той ще живее и няма да мисли, откъде е живот. Христос казва, И това е живот вечен, да позная тебе, един на го, истин Бога и Христа, когато си е изпратил. Ние започваме с противоречието. Противоречие в живота съществува в онова нише царство на животните, които са под нас. Щом ти имаш слуги, ще имаш противоречие, понеже тези слуги ще направят нещо, което не е по волята ти. И кога човек може да бъде спокоен? Аз да ви кажа, ще уволниш всичките слуги. Няма да имаш нито един слуга в къщата си. Ти ще бъдеш и господар и слуга. Но колко е мъчно да се разбере това, да бъдеш едновременно господар и слуга, да разбираш тия две състояние, голямото и малкото. Каква е разликата между голямото и малкото? Между близко и далече. Близко и далече, голямо и малко – това са два контраста. Малкото е малко не защото е малко само по себе си, но то е малко, понеже е много далече от нас. А във другото е голямо, понеже е много близо. Според мен големи неща са тези, които са много близо до нас, до нашето съзнание. По някой път голяма е велика и любовта, понеже е близо. А по някой път голяма е омразата, понеже тя е близо. По някой път светлината е голяма, понеже е близо. Но всички тези неща, които са далече, не, си, не се засягат. Представи си, някоя голяма лампа, Слънцето е такова голямо, щото казва, че 1 милион и 300 хиляди пъти е по-голямо от нашата Земя. А пък го виждаме като една малка пита. Вие не виждате същинската реалност и се чудите как това Слънце, което вие виждате толкова малко, да е много по-голямо от цялата Земя. Всички сега търсите любовта, но какво нещо е тя, вие не можете да си дадете оче. Какво нещо е сега любовта? Според езика на писанието, първото нещо, което любовта е направила, като е слязла в човека, като е дошла в човека, е следното. Тя се отличава със следното. Тя изпъща страха навън. Тя ще те освободи от всички безпокойства. Като дойде любовта, всички безпокойства, които имаш в душата ти, изчезват. Говорят за болести, говорят за сиромашия, говорят за смърт, говорят за много други работи, за горе, за долу, за голямо, за малко. При любовта всички тия неща изчезват и настава в душата ти едно вътрешно спокойствие, един вътрешен покой. Според вашата опитност, когато любовта ви е посещавала, какво ви е донасел? Мене са ми разправили мнозина за любовта. Но аз виждам, че те имат само подаръците на любовта, както малките деца. Ако сте в Америка или в Англия, те имат един Санта-Клос, дядо Коледа. Един митически герой, един старец, който носи голям кож всички благословения. Англичаните и американците възпитават децата си и им казват, че Санта-Клос всичко носи. И стават сутрин децата и виждат, че имат дрехи, обушта, играчки и скачат от радост. А пък Санта Клос в къщата не е стъпил. Той е бащата и майката. Детето си мисли, че е дошъл такъв особен човек. Питам сега. Важно ли е да знаем кой е донесъл подаръците? Когато си гладен, не питай кой е донесъл хляба. След като се не ядеш, тогава питай. Защото. Като питаш, трябва да платиш. В знанието има една опасна страна. Ще платиш глоба има. Питаш. Кажи ми, кой направи света, ще платиш глоба? Ти си турил вече въпрос? Не, че нямаш право имаш право да питаш, но ще платиш. Нали, искат някои ученици да държат изпит? Някои ученици се явяват на изпити и за да имат право да го издържат, внасят такса 1600 лева. Казват, защо Бог създаде света? Сега ти си дал кандидатурата, за да разрешиш този въпрос. Сега ще внесеш пари а пък вие искате да държите изпит без да внесете нещо. Казваш Учителю, я ми кажете Казват ми Защо мълчиш? Защото ти не си отворил кесията да платиш таксата, вие без такса искате. Без такса аз никога не говоря. Ще донесеш таксата, има вече такова законно основание и ако издържиш, ще ти дам свидетелство. А пък ти нищо не внасяш и искаш. Мнозина от вас вървите по Божия път, без да сте внесли вашата такса. Вие ще кажете тогава. И тази добра, не може ли без такса? Ще те хванат и ще ти кажат. Ще платиш. Много са внимателни в духовния свят. Направил си една погрешка. Ще те заведат в дирекцията и учтиво и любезно ще ти кажат. Ще бъдете така добри да внесете. Тук са законите такива. Ще платите. Любезно говорят. Ще те заведат там. Ти бъркаш тук и там и нямаш пари. Хайде друга беля. Оттам ще те заведат в друга дирекция, ти ще кажеш. Имам пари, но забравяй ги в къщи. Ще те върнат в къщи и да вземеш парите. Ще те качат в техните тренове и като дойдеш втори път да обещаеш, че ще платиш, за отиване и за връщане по треновете ще платиш и билет. Без плащане няма. Дарум нищо не се дава. Дарум има само в закона на любовта. А пък вън от любовта има плащане на общо основание. Казано е. Дарум сте взели. Дарум. Е в закона на любовта. Влезеш ли в нея, то там работата е лесна, без пари върви. А пък докато влезеш в любовта, всичко е с пари. Много са любезни, учтиви, но до последната стотинка ще платиш там. Като влезеш, ще платиш. По закон е всичко това. Някой път, аз гледам верующите, недоволни са. Отиват те на работа на Божието лоце, но са се облекли с най-хубавите си дрехи. Не е лошо това. Много добре са облечени, но цял ден се потриват, а пък други не са толкова добре облечени, по-укъсани са, но целият ден работят. И като дойде вечерта да им плащат, едните казват – Знаете ли колко време ни изгубихме, за да се облечем с най-хубавите си дрехи? Казват им. Хубаво бяхте облечени, но малко работихте. А пък за другите казват. Унези не бяха така облечени, но много хубаво работиха. На първите казват. На вас плащаме един пеняс за цял ден за хубавите дрехи. От сутрин до вечер с хубави дрехи работят. Те не са работили толкова много. Те казват, че ги е пекло слънцето, че ги е пекло слънцето, в това им вярвам. Но, че са работили, аз го отказвам. Вие казвате, печи ги слънцето. Право е. Много сме доволни от вас, че ви пече Слънцето, но тези със късаните дрехи работиха толкова, сколкото вие целият ден се пекохте с вашите хубави дрехи. До сега не знаете, че първите са работили. Не. Целият ден те са били облечени парадно, разисквали се как Господ създал света, как живеят светиите на небето, какъв прогрес ще да има. Това са разисквания. Хубави са те, не са лоши, но като дойдеш, един пеня ще ти плъдат. И после ще се чудиш и казваш. толкова с време аз разсъждавах да се облека, да стана, чист си свят, да изпълня Божията воля. Целият ден да ни пече слънцето и един пеняз. Ще му кажат. Толкова си се пазарил. Не съм те обидил, Така му казва господарят. Но сега да минем към цигулката. Времето е дошло. Отче наш Бесето от учителя държа на предобщи околотен клас на 20 юни 1934 г. в София.